Філіп Кіндред Дік. Затьмарення. Текст читає Сергій Оробчук. Один. Якось він провів увесь день, витрушуючи зі свого волосся комах. Лікар сказав йому, що жодних комах у його волосі немає. Пробувши вісім годин під душем, де стояв під струменем гарячої води, страждав від укусів, він вийшов і витерся, але в волосі й досі залишилися комахи. Насправді тепер вони були на його тілі скрізь. Через місяць комахи вже проникли у його легені. Не маючи жодної іншої роботи і не знаючи, чим зайняти думки, він почав теоретично обраховувати життєвий цикл комах і за допомогою британіки намагався визначити, що саме то був за вид. Тепер вони вже заполонили його будинок. Він прочитав про безліч різноманітних видів і зрештою помітив комах на дворі, тож дійшов висновку, що це тля. Щойно цей висновок спав йому на думку, він більше його не змінював, хоч би що йому казали інші, типу «тля не кусає людей». Люди це казали, оскільки нескінченні укуси комах перетворили його життя на пекло. У продуктовій крамниці 7.11, яка була частиною мережі, що простягалася майже сією Каліфорнією, він придбав розпилювачі «Рейд», «Блекфлек» та «Ярдгард». Спершу він оприскав будинок, а тоді себе. Yardguard начебто діяв найкраще. Щодо теоретичного боку справи, то в життєвому циклі комах він добачив три стадії. Спочатку, щоб заразити його, їх приносили з собою люди-носії, котрі не розуміли, яку роль відіграють у розповсюдженні комах. На цій стадії комахи ще не мали ані щелеп, ані підзьобків. Це слово він вивчив за довгі тижні своїх наукових досліджень, заняття пов'язаного з читанням і незвичного для хлопця який працював у гальмах і шинах Генді, замінюючи клієнтам гальмівні колодки. Тож люди насі нічого не відчували. Зазвичай він сидів у віддаленому кутку вітальні, спостерігаючи за різноманітними людьми носіями які заходили туди. Здебільшого це були ті, кого він вже знав деякий час, але траплялися й незнайомці, вкриті з них до голови тлею на цій некусючій стадії. Він навіть злегка посміхався сам до себе, адже розумів, що особа яку використовують комахи, взагалі цього не курі. «Ти чого це там либився, Джері?» – питали вони. І він лише посміхався. На наступній стадії комахи відрощували крила чи щось на кшталт цього, бо ж насправді то були не зовсім крила. Хай там як, але вони мали якісь функціональні відростки, що дозволяли їм роїтися. А саме так вони мігрували та поширювалися, зокрема на нього. На цьому етапі це повітря вже кишило їми. Від цього його вітальня увесь будинок стали захмареними. На цій стадії він намагався їх не вдихати. Найбільше йому було шкода свого пса, адже він бачив, як комахи сідають і влаштовуються на ньому, та, можливо, проникають у легені собаки так само, як і у його власні. Ймовірно, принаймні так підказувала йому його здатність до емпатії, пестраждав не менше за нього. Чи не варто йому було віддати кудись пса заради його ж блага? Ні, вирішив він. Тепер, хоч і ненавмисне, пес був також заражений і переніс би комак із собою в будь-яке інше місце. Іноді він стояв під душем разом із псом, намагаючись відмити і його. Собаку йому це вдавалося не краще, ніж із самим собою. Боляче було відчувати страждання пса. Він так ніколи й не відмовився від спроб йому допомогти. Певним чином це було найгіршим – страждання тварини, яка не могла поскаржитися. «Колі ти там робиш сілісінький день під душем із цим сраним псом?» Одного разу поцікавився його товариш Чарльз Фрек, зайшовши якось у такий час. «Я мушу змити з нього тлю», – відказав Джеррі. Він вивів пса Макса, з-під душу й почав його витирати. З Фрек спостерігав, як Джеррі втирав у собачу шерсть дитячу олійку і тальк. По всьому будинку були розкидані банки із засобами проти комах, пляшечки з-під тальку, дитячої олійки, та кондиціонерів для шкіри. Більшість порожні. Тепер він вже використовував багато банок за день. «Я не бачу жодної тлі», – мовив Чарльз. «Що таке тля?» «Врешті-решт вона тебе вбиває», – сказав Джеррі. «Ось що таке тля. Вона в мене у волоссі, на шкірі і в легенях. І цей сраний біль нестерпний доведеться їхати в лікарню. Чому я їх не бачу?» Джеррі поставив загорненого в рушник пса на підлогу і схилився навколішки над подертим килимом «Я тобі покажу», – сказав він. Килим був укритий тлею. Вона стрибала скрізь, догори вниз, деякі особини стрибали вище за інших. Він намагався відшукати особливо велику, оскільки знав, що людям складно їх побачити. «Принеси мені пляшку або банку», – попросив він. «З-під раковини. Ми закрутимо її або накриємо кришкою. Тоді я зможу взяти її з собою, коли їхатиму до лікаря, щоб той її дослідив». Тяльс Фрек приніс ему порожню банку з-під майонезу. Джеррі продовжував шукати і врешті-решт надибав тлю, що стрибала щонайменше на чотири фути у висоту. Тля була понад дюйм завдовжки. Він упіймав її, підніс до банки, обережно помістив туди і закрутив кришку. Після цього переможна підніс банку догори. «Бачиш?» – запитав Джеррі. «Ага», – проказав Фрек, уважно вивчаючи вміст банки виряченими очима. «Яка здорова! Ого!» «Допоможи мені знайти ще, щоб показати лікарю», – попросив Джерри знову згорбившись над килимом і поставивши банку неподалік. Звісно, відказав Фрек і взявся за справу. Через півгодини вони вже мали три банки повні комах. Чарльз хоча й був у цьому новачком, знайшов деякі з найбільших. Був саме полудень червневого дня 1994 року. Каліфорнія – район із дешевими, однак довговічними пластиковими бутинками, які давно покинули цивіли. Ще раніше Джеррі облив металевою фарбою всі вікна, щоб позбутися світла. Кімната освітлювалася торшером, до якого він поприкручував не що інше, як фари, які світили день і ніч, неначе для того, щоб зупинити для нього і його друзів час. Йому це подобалося. Йому подобалося не відчувати плин часу. Тоді ніщо йому не заважало, і він мав змогу зосередитися на важливих речах, наприклад, таких двоє чоловіків колінкують подертим крилемом, відшуковуючи комаху за комахою і наповнюють ними банку за банкою. «А що ми за них отримаємо?» – поцікавився пізніше того ж дня Фрек. «Тобто, чи лікар нам якось віддячить? Подарунком, баблом?» «Так, я допоможу їм знайти від цього ліки», – відказав Джері. Біль такий постійний, як цей, ставав нестерпним. Він ніяк не міг до нього звикнути і знав, що це йому ніколи не вдасться. Потреба, нестримне бажання знову залізти під душ, стали непереборними. «Гей, чувак!» – він випростався і різко видихнув. «Ти й далі складай у банки, а я поки що відділюю і ТД. Джеррі рушив у напрямку ванної кімнати. «Добре!» – відказав Чарльз. Його довгі ноги розгойдувалися туди-сюди, коли він ліз до банки, тримаючи щось між складеними одна до одної долонями. Будучи ветераном, він і досі добре контролював свої м'язи. Чарльзу вдалося дістатися банки. Але тоді він раптом сказав. Гей, Джеррі, ці комахи мене типу лякають. Не хочу лишатися тут наодинці. Чарльз підвівся. «Сцикливе падло», – мовив Джеррі, на мить зупинившись у дверях ванної і задихаючись від болю. «Ти не міг би? Мені треба відлити!» Ін гримнув дверима і відкрутив крани душу. Полилася вода. «Мені то страшно!» Голос Чарльза Френка долинав невиразно, незважаючи на те, що той, очевидно кричав, що є сили. «То подрочі, блядь!» Прокричав у відповідь Джері і ступив під душ. «Нахуя такі, друзі?» – розлючено питав він себе. «Нікуди не годяться. Нікуди. Нахуй не потрібні». «А ці виблядки можуть жалити?» – закричав Чарльз, який тепер стояв примісенько під дверима. «Ага, можуть», – відказав Джері, натираючи голову шампунем. «Я так і думав». Пауза. «А я можу помити руки, змити цих комах і тоді зачекати на тебе?» «Стекло», – подумав Джері з уїдливою люттю. Він нічого не відповів, просто й далі продовжував митися. Ця падлюка не була варта того, щоб їй відповідати. Він не звертав жодної уваги на Чарльза Фрека, переймався лише собою. Лише своїми життєво важливими, необхідними, жахливими, нагальними потребами. Усьому іншому доведеться зачекати. У нього не було часу, ані краплини часу. Таке не можна відкласти на потім. Усе інше було другорядним. Окрім пса. Він задумався про свого собаку Макса. Чарльз Фрек... Телефонував комусь, хто, як він сподівався, щось мав. Можеш відкласти для мене десять смертей? Боже, та в мене самого нічого нема. Шукаю, де б намутити. Дай знати, якщо щось знайдеш, я б трохи взяв. Що з постачанням? То ми когось загрибли. Фрик повісив слухавку і понуро поплендався від телефонної будки, для того, щоб купити, ніхто і ніколи не використовував домашній телефон, до свого припаркованого шеві. І в цю мить у його голові постало марення. У цьому він проїжджав повз крамницю Тріфті, спереду якої красувалася величезна вітрина. Пляшки повільної смерті, бляшанки повільної смерті, банки, тюбики, чани, чаші повільної смерті, мільйони капсул, пігулок і доз повільної смерті. Повільна смерть змішана зі слідами і наркотою, з барбітуратами, психоделіками і усім іншим. А зверху гігантська вивіска. Тут вам дадуть у кредит. Не кажучи вже про низькі-низькі ціни, найнижчі у місті. Але в реальності, зазвичай, у вітрині тріфті не було нічого. Просто грибенці, пляшки мінеральних олій, аерозолі з дезодорантами. Завжди одне й те саме лайно. Однак готовий побитися об заклад, що в задній кімнаті під замкненим на ключ замком вони тримають повільну смерть у первозданній, чистій, нерозмішаній, нерозбадяженій формі. Думав він, виїжджаючи зі стоянки на бульвар Гарбор і вклинюючись у надвечірній потік машин. Приблизно 50-фунтовий мішок. Йому стало цікаво, коли і як вони щоранку вивантажують 50-фунтовий мішок препарату С в крамниці Тріфті. І звідки його привозять? Про це відомо лише одному Богу. Можливо, зі Швейцарії, а можливо, з іншої планети, де живе якась мудра раса. Мабуть, вони привозять його справді рано і з охоронцями. Копи стоять там із лазерними рушницями та лютим виглядом, таким, як і завжди. Якщо хтось захоче кинути мене на мою повільну смерть, думав він так, ніби був поліцейським, я їх завалю. Імовірно, препарат С є інгредієнтом будь-яких дозволених медикаментів, які буде чогось варті, думав він. Дрібка тут і там, згідно з таємною ексклюзивною формулою, додається в емісійному будинку в Німеччині чи Швейцарії, де його і винайшли. Але насправді він добре розумів, що це не так. Влада валила або саджала, Будь-кого, хто продавав, перевозив або вживав, тож якби таке справді відбувалося в крамниці Тріфті, мільйонах крамниць Тріфті, їх би вже давно розстріляли, розбомбили і викинули з бізнесу, або принаймні оштрафували. Найімовірніше, що просто оштрафували б. У Тріфті був пливовий дах. Хай там що, але як ти розстріляєш мережу великих крамниць? Або ж посадиш її за грати? У них лише звичайний товар, думав він, повільно кермуючи далі. Він почувався мерзенно через те, що в нього лишилося на ничці лише три сотні пігулок повільної смерті. Закопані на задньому дворі під його камелією, гибридом із кльовими великими квітами, які не вигорали і не ставали коричневими навесні. «У мене лише на тиждень», – думав він. «А що буде, коли все закінчиться?» – бляха. «А якщо, припустимо, у Каліфорнії та частково в Орегоні, в усіх закінчиться в один день», – подумав Чарлі. Ого. Це була найжахливіша з фантазій, що виникали в його голові. Вона виникала у всіх наркоманів. У усій західній частині Сполучених Штатів одночасно все закінчується. І в один день усі прочиняються в ломці, ймовірно, десь о 6 годині ранку в неділю, коли цивіли саме одягаються на свою йобану молитву. Сцена. Перша єпископальна церква Пасадени. 8.30 ранку кризової неділі. Дорогі прихожани, помилімося Богу, щоб він заради вагоні тих, хто зараз скорчиться в ліжку від абстиненції. Ага, ага, погоджується паства зі священником. Однак перед тим, як він втрутиться і влаштує нову поставку, в чорнобілий полісмен помітив у кермуванні Фрека щось, чого той сам не зауважив. Автомобіль рушив з місця, де припаркувався, і поїхав у світ за Чарльзом, поки що не вмикаючи ні мігалок, ні сирен. Проте, можливо, я вихляю, чи що, подумав Чарльз. «Їбучий копмобіль помітив, як я блядь, облажався. Цікаво, як?» «Коп, гаразд. Як ваше ім'я?» «Моє ім'я?» – не може пригадати ім'я. «Ви не знаєте власного імені?» – коп подає знак іншому у патрульній машині. «Цей чувак добряче вгашений. Не розстрілюйте мене тут», – говорить Чарльз Фрек у своїй жахливій фантазії, викликаній видивом чорно-білого поліцейського авто, що їде за ним. «Принаймні, відвезіть до відділку і застрільте вже там щоб ніхто цього не бачив. Аби вижити у цій фашистській поліцейській державі, подумав він, треба завжди бути здатним згадати ім'я, своє ім'я, постійно. Це перше, з чого вони бачать, що ти навалений, коли не можеш зрозуміти, хто ж ти в біса такий. Ось що я зроблю, вирішив Чарльз. Щойно побачу місце для стоянки, я пригальмую. Пригальмую добровільно до того, як він не свої маячки чи зробить щось інше. А тоді, коли він під'їде до мене, я скажу, що пробив колесо або що з машиною трапилася якась інша халепа. – Та не завжди отримують від цього задоволення, – думав він. – Коли ти отак здаєшся і не можеш рухатись далі, Це цимов на землю, так чинить тварина, демонструючи своє м'яке, вразливе, беззахисне пузо. Так і зроблю, – вирішив Чарльз. Так він і зробив, з'їхавши праворуч і вдаривши з передніми колесами автомобіля об брівку. Машина копів проїхала повз. – Даремно зупинився, – подумав він. Тепер важко буде вклинитися знову, такий щільний рух. Чарльз заглушив двигун. А може просто посидіти деякий час тут? вирішив він. І зайнятися альфа-медитацією, аби повходити в різні змінені стани свідомості? Можливо, витрещаючись на тьолок, який тут розгулюють. Цікаво, чи вже сконструювали біоскоп, що враховував би збуджених? Який вловлював би не альфа-ритми, а хвилі збудженості? Спершу дуже короткі, далі довші, більші, більші. І врешті-решт такі, що виходять за межі шкали. Це нічого мені не дасть, зрозумів Чарльз. Я мав би вийти і шукати когось, хто щось має. Мені потрібно знайти, де дістати, інакше дуже скоро мене критиме, а потім я вже не зможу взагалі нічого робити. Навіть сидіти отак, припаркувавшись на озбіччі, як зараз. Я не лише не знатиму, хто я, я навіть не розумітиму, де я і що відбувається. А що відбувається? запитав він самого себе. Який сьогодні день? Якби я знав який сьогодні день, то дізнався б собі все інше. Шматочок за шматочком минуле повернулося.